Ezin dut Aizu aita, ezin ditut erosketak egin, eh? Ara, zergatik, ba? Ba, gaur ordubietan bilera batu dalako eta, no eski, berandu bukatuko dugu Bueno, ando da maite, lasa, nik e, egingo ditut erosketak baina, ontziak, e, garbitu eta sukaldea jaso ba, hori dena zuke egin beharko duzu, eh? Ba, bueno, bai Ba, egizu, nik ezin eh, dut ikastarora joan behar dut Ai, bai, egia da, jo, ai, ba, nik ere ezin dut ja. eh, Dentistaren joan behar dut iruretan, eta ez dut denborarik izango Bueno, a ver, e, igual dio, igual dio, nik egingo dut, hau behar Baina hori bai, bostetan, juntzaitezke zure anaieren bila ikastolara, ez? Eh bai bai bai, hori eginda zakaela sain. naiz eh, ikastolara, Inakiren bila. Uh -huh. Bueno, va son todo. Bueno, eh, ni vanua, empresa eh? katakorrika, berandu data, ¿vale? Vale, agoraita. <totipasen>